Sonra müəllif bu bölmələrdən sonra yeni bölməyə qədəm qoyur və buyurur ki, Məllif gətirir ki, bab bir din özü yüngülüydür, hasansılıqdır. Və ümumiyyətlə, əgər biz İslam şəriyyətinə baxsaq, görərik ki, müəllif növbəti yerdə də gətirdiyi kimi, İslam dinin yüngül hasan din olduğunu bildirir. Bu əslində, bir çoxların başa düşdüyü kimi, daimən yüngülülüyə ilə getmək demək deyil. Yəni ümumi deyən İslam dini Hasan Yüngül dində ona görə ki, İslam dini özündən əvvəlki dinlər kimi əhkamlara malik deyil. Hansı əhkamlar? Məsəl üçün tövbə. Əgər bizdən əvvəlki ümmətlərdə, xüsusən də Yahudilərdə tövbə etmək, özlərini öldürməkdirsə, necə Allahun bəğəra sorusasan buyurduğu kimi, amma İslam dinində tövbə nədir? Peşmançılıq, ondan sonra Ə, qayıtmamaq və uzaq durmaq, tövbədə əzimkanlıq və s. Amma yahudilərdə tövbə nə idi? Özünü öldürmək. Və yaxud da başqa şeydə, ə, məsələn, götürək hər hansısa bir əməl. Hər hansısa bir əməl isə İslam şəriyyətində bacarıqlandır. Necə ki, Peyğəməsən buyurdu kimi, Əgər mən isə bir əmri etmişəmsə, gücünü satan qədərini yiyin, yerinə yetirin. Yəni, götürək əgər namaz. Namazı insan necə qılmalıdır? ayaq üstə qiyamdan rukudan səcdənin olan ibadətdir. Əgər bir kəs ayaq üstə qıla bilmirsə, nə Oturmalıdır. Əgər otura bilmirsə, nə etməlidir? Uzanmalıdır. Əgər insan tərəfənə bilmirsə, ruku səcdə edə bilmirsə, bir halda oturub qolar və bacardı qədər nə edir? Əgər insan ümmiyyət ilə sağa-sola tərəfənə bilmirsə, uzan uzana qılır. Əgər orada da əli nə ayağını tərəfədə bilmirsə, gözü ilə qəlar. Yəni görün, hasan din var yoxsa yoxdur. Yoxdur. Və yaxud da ki, Allahusallam deyir ki, həcc edin. Kimə deyir həcc edin? Mən istata iləhi səbiyyə kim bacarırsa. Nədə orada bacarıq? Sənin canlığın gücü, fiziki gücün və sənin maddi gücün. Əgər sənin canlı, canlı fiziki gücü də də və sənin imkanın, pulun, malın yoxdursa, həcc nədir? Sənin boyunan cür hətta ölənə qədər. Yəni, hətta ölsəm, həcc eləməsən bu üzrünü səbəblərdən, sən, E, mükəlləf döyirsən, yəni sən ona görə sorumlu olmayacaqsan olmayacaq ki, sən niyə həyət etməmirsən. Və ya ki, Ramazan ayı. Əgər sən e, xraniki, yəni mə, e, mədədən və ya da bətindən bağlı hər hansısa bir ciddi xəstəliyin üzüləşmirsən isə, bu xəstəlik sağlan xəstəlik deyilsə, bu o deməkdir ki, oruç sən bu oyuna neynir, düşür və sən gündəlik hər günün yerinə bir nəfər neynirsən, izdirirsən. Və o xəstəliyi sağalmayana qədər sən orucunu etmirsən, ədə etmirsən, tutmursan. Və eyni zamanda zəkat. Vallah asan deyir ki, namaz qılıb zəkat versinlər. Və bir çox ayələrdə və hədislərdə zəkat namazla nədir? Bir gəlir. Ancaq baxın görün, hər bir müsəlman orucunu yerinə yetirə bilir yoxsa yox? Yox. Ondan ötrü nə lazımdır? Zəkatda çatan miqdar olmalıdır insanda. Və belə olmadıqda əhkəm nə olur? Hətta bütün Quranda olsa da, belə sünnələrdə gəlsə də belə Əhkam sənin boynundan düşür. Niyə görə? Çünki sən onun əhli deyilsən. Və buc üzdə götürə bütün əhkamları. Yəni baxsa görsə əhkamlarda, aməllərdə və görər ki, hasansılıq ətibarı ilə İslam şəriətinin əhkamları heç də Yahudilər və Xristianların şəriətlərinin əhkamları kimi deyil. Bizim şəri əhkamlar onların şəri əhkamlarından çox, yəni hasandır. Və müəllif bu bölmədə e, peyğəmbərsəvə hadisin gətirir ki, əhbu din ələ əl-hənifiyatus-səmha. Al deyir, e, Allaha ən sevimli din məhz hənif və hasan olan hənif dindir. Hənif və hasan olan dindir. Və burada müəllif hənif deyir ona görə ki, hənif Eyni zamanda İbrahim əleyhissalama nisbət olunan dindir və hənif dini e, batıldan üz öndərib haqqa meyil eləyən deməkdir və eyni zamanda şiqdən üz öndərib tovidə meyil yəni edəndir və səmhətə yüngüldür, hasanddır. Yəni, e, Peyğəmbəsəm dediyi kimi, Allah Ən sevimli din... Hassan yüngül olan hənif dinidir. Hansı ki, orada heç bir məşəqqət, sətinlik yoxdur. Sonra müəllif rəhmalı burada, e, deməli, Əbu e, Hüreyə radiyyə olan hədsini gətirir ki, bu olur ki, Ənin nəbi s.ə.v qal, İnnəddinə yusrun və lən yüşəddəəddinə əhədun illə qaləbəhu fəsəddidu və qaribu və əbşiru və əstəinu bil qadvetu və rəuhəti və şey minə dulcəti. E, müəllib burada Aburiyyə radiyalan hədisini gətirib buyuruyor ki, Peyğambər sal-ı sələm dedi ki, əgər bir kəs, bir kəs bu dinə çətinliklə əmələ gətirmək istəsə, yəni, həqiqdən deyil, din güngüldür və deyil, əgər kimsə bu dinə çətinliklə, şidirləndirmək ilə eləmək istəsə, ilə eləmək istəsə, o insan həmən şidirləndən eləyər. Məğlub olar. Yəni, insan nə qədər istəsə, dində nə isə çətinləşdirsin, həmən çətinliyini inəyəcək, buna qalib gələcək. Əgər bir məsələdə, əgər çətinlik və yüngülük varsa, Peyğambər S.A.S. Ayşərinin hədsini dediyi kimi, əgər ona iki şey seçim verilsə, dansını seçərdi, hasandını və söhbət burada bəzi zındıqların elədiyinən getmir ki, fətvaların məsələlərini anca yüngüllərin götürsünlər. Xeyr, söhbət bunda gedir ki, əgər ikisi də haqdırsa, hansını götürmək lazımdır? Yüngülün götürməyə lazımdır. Çünki hər bir Allah kimsə dinən şiddətliliklə onu çətinləşdirməklə, ifrat və ya da təfrit eləməklə nail olmaq istəsə, həmin çətinlik ona nə Qalib gələcək. O heç vaxt o çətinliyə qalib gələ bilməyəcək. Üçün, kimsə Hər hansı bir məsələdə bir məsələni şiirdirsə, yəni o məsələdən incəliyinə, dəyərinə gedəcəksə, o çətinliyə onun eyniyəcək, qalib gələcək. Məsələn, ki, bir çox məsələlər var ki, bu günümüz ət və bir çox başqa məsələlər var ki, biz nə onu çətinləşdirsək, istəsəy, istəməsəy nəyinəcək? Qabağımıza çıxacaq və o da bizim bizi biz ona məğlub olacağıq. Çünki dində o cür çətinliklər, yəni yoxdur. Və e, peyğəmbərsən ki, lakin deyir həmmişə savab olanı götürün. Yəni, e, hansı əməl e, savaba daha uyğunsa, nə onu ifrat eləmədən, nə e, çətinləşdirilmə, nə hasanlaşdırmaqdan. Yəni, e, səddidun mənası odur ki, əgər bir məsələdə bilirsən ki, bu savabdır və o əməl e, nə insan e, şirdib, nə də ki, həddini artıq azaltmayıb. Yəni, öz normasında onu yerinə yetirirsə, Peyğambəl səhəm deyir ki, bu cür edin. Yəni, E, hansını sevab görürsünüzsə, o sevabla gedin. Vədir və qayrı bu. Əgər deyir, e, ən kamili, ən gözəlini edə bilmirsinizsə belə, onda sevaba neyin, yaxınlaşın. Yəni, hansını düz görürsünüzsə, hansını kamil görürsünüzsə, o kamili edə bilmirsinizsə, onda o kamil əmələ yaxın əməl edin. Aydındır. Yəni Tomgey bir məsələdə sən bilirsən ki, məsəl üçün hökm budur, hökm budur. Və sən görürsən ki, o e, başqa bir hökm də var, o ondan bir az yüngüldür. Və deyir peyğəmbərsam deyir ki, əgər o yüngülü, əgər e, çətinliyə görə ifrat və təfrit olunmuyubsa, ya e, kamilə daha yaxındısa, kamilə daha yaxınını götürün. Aydındır? Və buyurur ki, və əbşiru. Və deyir, e, sevinin. Nəyə sevinin? Yəni müjdələnin Neyinə hansı əməli ki siz az və daimi edirsinizsə, bir vakit məsələn kimsə e, tutamcı ki, götürək e, gecə namazıdır. Kimsə deyir ki, yox mən gecə namazını, bütün gecə namazını kamil qalacam. Və gecə namazına durur, saat 1-də durur, başlayır kitab alır elə, oxuyur, oxuyur, oxuyur, bir də ödür ki, artıq fəcr namazı girib. Və hətta ki, günəş çıxmağa az qalıb. Deməli o, o çətiniyi eləməklə nədən özünü haram elədi? Fəci namazını meçiddə camatla qılmaqdan. Yəni, özünə çətinliyi götürdü, o çətinliyin də nəticəsində boyuna düşən fərzi neynədir? İfirat elədir, yəni fərzi uzaqlaşırdı. Hansı ki, o, hamın bilir ki, ən əfsən namazlar hansı namazlardır? Fəci namazlar mütləqən olaraq, çünki onlar 5-dənə fərz olunub. Onlardan başqa namazları istər, sünnə namazları istər, ratib namazları istər, gecə namazları istər, e, vitir və, və s. Bunlar hamısı mütləqən olaraq fərzən nədir? Fərzən aşağıdır. Ən, e, ən e, necə deyərlər, e, lazım olan, fərzə olan məhz bu 5 namazın yəni fərz olmağıdır. Yəni, 5 namazdan başqa namaz fərzəyir. Və bu 5 namazın fərz olması onun başqa namazlara olan üstünlüyünü yəni, göstərir. Əgər kimsə nafilə namazını o cür e, ağırlıqla, çətinliyilə, səhərə kimi uzadıb və süb namazını gün çıxanda və ya da ki, e, ümumiyyətlə, qılır-qılır namazı 10-də qalmış, yatır gözün aşı, yatır saat 9-10 olub. Yəni, bunu eləməyir, o insan nəyini yiyir? Günah qazanır. Nəyə ki, yəni savab. Çünki o özünə gücü çatmayanı, yəni şiddətlisinin götürdü və şiddətini götürməklə də o fərzi yerin yetilməyə nə oldu? Şiddətliyə məğlub oldu. Yəni şiddət ona nə gəldi? Qalib gəldi. Ancaq o insan götürsəydi ki, peyğəmbər sallalləm bir ara qılıb bir az yatıb o əməli götürsəydi, qılıb yatsaydı, sübhə də vaxtında durub cəmaata nə edəcəydi? Davamlı cəmaadımı iştirak edə biləcəydi. Və peyğəmbər də bildirir ki, və əbşiru. Yəni müjdələn, nə daimi etdiyiniz əməllərin yəni savabı ilə. Yəni əgər bir kəs daimə gedən namazın bir hissəsini qılıb, sonra yatıb sübə durub cəmaətdə qılırsa və bu, bunu davamlı edirsə, bunun savabı, bunu bu əməlin savabı, gecəni bütün qılıb və süb namazın yatıb qalana nədir? Qat-qat üstündür. Çünki o insan nafilə o insanı fərzdə nədir? Uzaqlaşdırdı. Bu insan isə eyni zamanda həm nafləni qıldı, həm də fərzi lazım olan tərzlə yerinə yetirdi. Və savab etibarilə ikinci insan birincisində nə oldu? Daha üstün salıdır. Çünki o insan daiman həmen az da olan əməlini yer, yani yerinə yetirir. Və Peyğəmbərsəm də bildirdi ki, o əbşirü, yani müjdələnən. Yəni o əməl edən, yani düzgünlü, düzgünlüyə yaxını götürənib, yani az-az davamlı edənin savabı, yani daiman olduğu üçün bir dəfəli edib sonra tərk edən savabından nədir? Daha üstünü. Məsəl üçün kimsə götürür Ramazan gündə Quran oxuyur. Açır Quranı, deyir Ramazan aydı, gündə 5-6 düz, bütün Ramazanda 2-3 dəfə oxudu Quranı, qutardı, getdi. Ancaq qalan 11 ay neyiniyir, qulan qalır e, dolabında, şıqafında qalır. Amma başqası isə gündəli qabağına vaxt qoyub, gündə 2-3 səhvə neyiniyir, Qurandan oxuyur. Birinci, gündəli oxuyan şəkiyodur ki, ondan bir dəfə oxub tərkilinədir, əfsəldir. Çünki bu daimən Qurana mürazət edir və ikinci də bu əməl onda nədir? Davamlıdır. Və davamlı olduğuna görə də onu üst-üstə toplayanda o ilin axrında 10-12 düzəyliyir, ancaq bu birçə isə cəmin 2 dəfə oxuyub, 2 dəfə oxuyub və davamlı əməl ə, qısa, ə, daha doğrusu uzun və azdan qat-qat üstündür. Ona görə ki, birinci o, şiddətli şiddətini götürdü və ə, sonradan isə savaba savabdan məhrum olur. Çünki bir dəfə edib, sonra nəfsini ondan artıq təbə eləyir, yəni tab gətirə bilmir. Yəni nəfsini küstürür Qurandan, sonra ümumiyyətlə əlində Quran açmır. Kimisə gündə 2-3 səhifə oxuyur və daimən qalbi nədir? Tilavatla bağlıdır. Daimən vaxt axtarır ki, bir də nə vaxtam tez məni 2 səhifəm, 3 səhifəm oxuyum. Və belə bir halda peyğəmbər bildirir ki, onlar müjdələnsinlər. Nəyə görə davamlı nail olduqları əməlin, yəni müqabilində. Və sonra Peyğəmbərsəm bildirir ki, "Vəsta'inu bil Və deyir ki, anca deyir, öz e, savabən əməllərinizi artırmadan ötürü günün müəyyən vaxtlarından da istifadə edin. Yəni müəyyən vaxtlarından bəzən istifadə edin. Və birinci vaxtı Peyğəmbərsəm gətirir ki, deməli, e, süb namazından süb namazına günəş, yəni çıxana qədər Və hamı bilir ki, ümumiyyətlə, süb namazından günə çıxana qədər mütləqən olaraq ibadət yoxdur. Yəni, namaz yoxdur. Yəni, mütləqən ibadət eləndə, bu da namaz nəzərdə tutulur. Ancaq orada Quran telavati, sübin zikirləri, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı gəlib, aydındır. Və bir insan əgər sübdən sonra bu sübin zikrin edirsə, bu artıq, Gün ərzində çox böyük savab əməllər etmiş olur. Çünki artıq insan gününü nə ilə qarşılayır? Allah Subhanlı zikri ilə. Və sonra Peyğəməsən bildirir ki, var ruhəti. Və e, deyir, ikinci vaxtı da bildirir ki, buyurur ki, ikinci vaxta deməli, günəş zavalı keçəndən sonradır. Yəni günək zavalı keçəndən sonra bilir ki, zöhr namazı gəlir və zöhrləndə əsr namazın arasına sayılır. İkinci vaxt səhəli ki, və Peyğəmbə səhələn birinci vaxtı bildirir ki, e, süb-lə gün çıxan arasında, ikinci zəvaldan, yəni sonra. Yəni zavaldan sonra insan həmən vaxtlardan istifadə edib, e, nafilə ibadətlər yəni yerinə itirə bilər. Baxmayaraq ki, zöhr namazından sonra 4-dükət, rahatib, sünnə var, ancaq nafilə qismində insan daha çox yəni, ibadət edə bilər. Və sonra Peyğəmbə səhələn bildirir ki, üçüncü vaxtda bildirir ki, vəşşəyün minəl dulcə. Və deyil, az da olsa gecədən. Yəni, burada Peyğəməsəm gecəni az deyir, çünki nəyə görə? Çünki gecə adətə görə insan yorğun olur, işdən gəlir və istər fiziki işlər zəhni olsun, insan bədəni yorulur və Peyğəməsəm bildirir ki, əgər kimsə o vaxtlardan tam istifadə edə bilməyibsə, heç olmasa gecədən də nə inəsin? Bir hissəsindən istifadə eləsin. Yəni, tam yox, heç om olsa bir hissəsindən. Yəni, sübdən əvvəl bir az durub, e, təravit, namaz qalır, bir dua eləmək sübhə qədər, özə nədir? Özə əlavə bir, yəni, əməldir. Və Peyğəmbərsən bu hədisə onu bildirir ki, yəni, insan e, bir əməli boynuna yüklüyüb, şirətlənməkdənsə, həmən ibadəti Öz gününün müəyyən qisimləndə bölüb neyinə bilər? Hasınlaşdıra bilər. Hətta onun üçün çətin olmasın. Əgər tutam ki, sənin qarşında gündə, məsələn, 5 e, səhvə oxumaq, yarım düz oxumaq varsa, sən onu e, sübdən sonra tez bazar oxuyub, demək yəni, tez oxuyub, darınçın gedim. Sən o tez bazar oxumaqla nə onu dərk eləyə biləcəksən, nə e, müraciət eləyə biləcəksən, nə mənaların hissi eləyə bilməyəcəksən, ancaq sən onu böyüsən, günün müəyyən vaxtlarına tam ki, 2 səhvə sübdən sonra, 2 səhvə zöhrdən sonra, 1 səhvə əsrdən sonra, 1 səhvə eşidən sonra sən bütün günlüyü necəsən Qurana mütəaliyyə etmiş, Qurana e, tilavət etmiş, Qurana mənasını hipz etmiş, mənasını dərk etmiş, yəni qullardan, yəni olacaqsan. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.